cap problema eh, perquè en aquests moments estem al 65% aproximadament de la capacitat i en tot cas si a la tarda s'agraigés eh, s'esviaria per la 6 i de 4 Vilamaia i ja es veia perquè no hi ha els camions.